enough Please live the slide as we fall Och så kommer man tänka på... Vad har vi, ha vi har ju haft någon... Jo, men på eh, docenterna. Nej, Värme och kyla. Eller, ja, och så Poses. Poses Kast har jag kan ställa dem Ja, jag kan ställa mig. Ja. Då körde vi tre låtar, tror jag. Men det är några gånger idag var mm. Jo, och så hade vi När jag hade gjort Moksyoki också. det. <laughs> <Just. laughs> det är <ju> det bästa. <laughs> ja, men det då... Då det ett år som skulle du få med. Nu kommer jag på. <skratt> ska jag inte göra någonting. Jag måste ta det här. Vet du vilket nummer det är idag? Nej, 360. Än 60, det är 360 idag. Det blir ett litet beteende. Jag tror det. Eller om det är 360. Ja. Ah. Det är sex minuters podden. Ja. Kan man säga. Tror sekunder för att förtydliga. Mm. Och ämnet var väl ganska tydligt där. Ja. Kan man säga. De Och. Eh, De Peche mod. Och kommer inte det från en modetidning, namnet? Har jag frågat? Ja, har det händer nog. De betyder ju skynda på franska. Mm -hmm. Och mod. Kan jag kan tänka mig något tillstånd. Mode. Eller tänker jag på. Derritty Faire. Ja, lussans. Inte en enda tidning. Jag gjorde en tidning också. Men det är, det är inte omöjligt. Jag, jag har glömt att kolla var det kommer ifrån. Ja, man får. Ja, man får kolla. Bara för att förtydliga, det, så kommer man väldigt snabbt in syn på. synpopband Bildat 1980 i Basildon, 5 mil öster om London. Mm. Bandet, ja. Och jag såg att de, de släppte ju sina första skivor. Det är på 80-talet. Och vet många studiar när de gett ut? Är inte så många. 15 kanske. Nej, 10 kanske. 14. 14. Och ett 50-tal singlar. Uh -huh. Inte så produktivt på 40 år. 42 år. Ja, det är 40 år i och för sig. Nej. Så 1980 till 2022. Ja, lyssnat hur ofta slänger du på en The Punch Mode? Aldrig Never. Jag till och med har sålt, sålde Spigen Spel mm -hmm. det, det första mm. Det enda jag har haft den, jag, jag lyssnar inte snabbt igen, och, igen alltså, Det är ju New Life ja. den, är, den, är, den, är, den är Fantastiskt bra Och perfekt, vilken öppningslåt På en ja. platta Och så just den vi försökte Ja. göra en version av det här Just Can't Get Enough Såg du Bepersimod eh, på Vadå man såg det först? Eller hade man hört den låten när de körde på månadsbörsen? Ja, det det jag ihåg Just Can't Get Enough mm. Jävligt ung Dave Gann Och Vince Clark Och jäkligt tunt för vad det lät Han alltså, kanske gjorde men det gjorde det var ändå stort intryck ja men nu i efterhand så är det, det låter det ju väldigt tungt, för de gick ju senare till, de var ju ganska tunga ett tag. Ja. Mm. Det är... Ja, vad heter det, hade du något upplägg på? Nej, men jag hade, det jag förknippade dem mest med det är syn tidigt 80-tar-synten på Håkan Ludin. Just han har det det Men jag tuppen, ja orre ja, Tuppen ja. orre och Tjäder och Jari mycket fåglar Alltså, Tuppen kommer jag ihåg Ja, och Jari Ja, Jari Merikanto ja, ja. ja. ja. Hans, efter, hans efternamn Kommer jag ihåg för att han var, han var något Befäl när jag gjorde Lumpen alltså, okay. ja. Ja, Och så var det en som heter Tjäder också Och så var det en som heter Jonas Åström Som kallas för orre och så sen Håkan Lindin just det. Ja. Var Thomas Lindström med också? Nej, han var lite mer skumrockare. Ja. Men han hade ju syntfrillat. Ja, ja. Men vad ska jag säga? Då skulle man kunna ha haft... Eh, jobba med hjärna febrilt och hitta... Hitta, vad heter det? Före. Ja, jag vet inte. man skulle ha haft. De här som jag pratade om någon gång i podden. Typ Gunderson, Brödernasvan, Lennarsvan. Jag ska ha fågel. Fågelna. Ja, Eh, jo men jag kommer ihåg då, då, då Master and Servant drog igång på, eh, på Cecilias Då jävlar, då var det... hela gänget uppe. Och de, <laughs> det, det var ju all, verkligen så, lite som de här dina kompisar i Tyskland Som stod och dansade där framme vid scenen Ja, ja. ja de kom i järnet uppe och Höll ju inte igen men annars på Master and Servant Mycket så Rycki... Rycki är ett tryck-talskt Och det var inte som att de var uppe och dansade till... ...när, vad heter det... I don't wanna be Maria Magdalena, att den, att den kommer. Nej, det var... Och vad heter det... Du, du behöver inte trängas med dem- ...när du var uppe och körde till, till Touch Me med penna eller så. <laughs> nej. nej. Vad heter hon? Samantha... Heter... Samantha Fox? Samantha Fox. Ja, okay. Mm, nej. Som tur var. Eh, jag hade eh, Depeche Mod, mm. förkortat, och DM. Ja. Mm. Jag har ju några andra betydelser av DM just. Mm. Det kan ju vara Danska mästerskapet. Ja. Decimeter kan det vara. Mm. DM, eh, en vanlig förkortning för diabetes mell mellitus DN-nämnden direktmarknadsföringsbranschens nämnd, bildad 1990 mm. det kan även vara DM och PM en typ av privata direktmeddelanden på Twitter Instagram och tänk till DM, distriktsmätterskap distriktsmätterskap kan vara DM kan också vara Deutsche Mark. DM-arkt ja, ja. Och det kan ju även vara en ärftlig neuromuskulär sjukdom. DMs, Dyst myotonica. Mm. Yes. Och sen D DM, DM3. Svenska malmtågslok Malm som drog malmtåg från gruvorna i Kiruna och Malmberget- till hamnarna i Luleå och Norvik. Och sen kan det även vara ledaren från Team 3 också stäms. Dom Mariani. Kan det kan vara. Dom Mariani. Dom Mariani. Mm. Dan Marino. Och eh, vänder du på det mod, mm. så blir det Edom Etschepede. Det låter ju som någon sån här. Skulle du kunna vara en Snubb från Irak. <laughs> Eller Ungern. Mm, Och så har jag gjort en liten tre-topplista över eh, om man tar boksäverna ifrån, <laughs> så, man, så man får namn. Ah, okay. är, ja, bra namn liksom. Ja, det är Och på tredje plats så jag podd. Ah, Okej. Okay. Mm. Det är ah. en ganska bra favorit så tror jag kör. Mm. Ah. Andra plats demo. Mm. Mm. Och sen, sen den favoriten, Etta, moped. <laughs> känner okay. mm. uh. du kan du känner du känner du känner du känner du känner du känner du känner du Mm. Eh, Och det var sångar, ja. då? Det är då Jag har alltid trottat att det var Vince Clark Ja, oh, nej mm. Han var ju bara med på er första plattarna För Vince Clark ja, det. Sen var det ju Jag tror det var Martin Gore mm. Och så var det någon som hette Någon annat ja. Andy Fletcher Bra. Är de med då också? Nej, det var de fyra Är det bara de? Eh, ja, precis okay. Och eh, Då kollade jag när de var född Vis klar i född eh, 3/7 1960. Eddie Fields 8e 1961. Martin går 23/7 1961 och David Gayhem eh, 9 den 62 så han var yngst. Mm. Och då ser man alltså tre stycken utav de här fyra är född i juli. Ja. Mm. Och då, och då kopplingen är ju ganska snabbt för ett annat band. <laughs> ett annat band, En Trio, hade ja. ju bara medlemmar som födda i juli. Ja. Eller vi hade exakt samma då det var just det här på 3-4. Ja, ex ja, exakt som. Fast där, den försvann för jag hade inte Anders som hette föddes men kom, Det måste ju vara. Vi var ju träffade honom på för våra första pod, när Det var ju det var september, eller oktober eller november. Där. Det var på hösten, ja. ja. ja och, och, och det är ju bandet Neighbors som vi pratar om. Ja. Och där finns ju finns mycket att berätta om, om Neighbors. Men för vi hade, vi hade ju... Vi hette ju ljus Airport. Då är vi tre och så grann. vi körde som har varit gäst på podden. Ja. I poddens begynnelse. Mm. Och när han, bland det först han sa, det var... Det var, vad heter jag förra När jag sa att förra gången hade vi... Det var Hunde som var gäst Och då hade vi Då hade vi med Och då Hans första ord i podden var väl just att eh, Från en byracka till en annan <laughs> Och redan där hade han Det är väldigt han... grannen ja, ja men redan där hade, hade han Jag <laughs> <Byron>. Ja men <laughs> ja. Ja. Satt in i fo... Eller, Inte satt ni in i foten men Visar vad skåpet ska stå på så att Han hade egentligen inte behövt sagt dem Nej, vilka var egentligen bäst om man säger Neighbors eller lite Pers Ja alltså vi är det 100% födda i Julen <laughs> Jo i alla fall så slutade det grann, Och då bildades ju Neighbors sedan ja. Och då var jag Pers Sandström Född en tiondes under sjunde, 62 Jag då Stefan Johansson fjortonde under sjunde, 64 Och Mats Näsmark Fjärde sjunde ja. Ja. Fjärde sjunde 66 ja. Så att likheten är inte helt fel Alltså inte jättelångt ifrån det Pärsmål Nej Ja, ganska rytmiskt Och så, Ska man kunna slå ihop uh, Om man säger, om man säger vad heter det? Vincent van Gogh Clark Olofsson Vincent van Gogh Clark Olofsson Om man tar bort liksom några bokstäver på Vincent Då blir, kan det bli Vince Clark <laughs> Mm ja bro good shit eh, ja men det är väl det vi har det är väl det vi har om det personal eller jag hade ja. jag, jag tänkte på låtar jag hade mm. har du har du lyssnat mycket på dem eh, jo eh, jag, jag kommer på det att ju eh, men första speaking spel för den hade Tompa på på kassett nej på eh, LP mm. Alltså den lyssnar väl mycket på Och då, då slog, kommer jag ihåg att Tompa hade träffa träffat Någon tjej i tidens begynnelse Som lånade massa skivor Och han Och sen, men det var slut Och han fick aldrig tillbaka de skivorna Och jag kan ställa en direkt fråga här i podden mm. Vad spikar spel med det Persimod Med i den högen Som hon lånar som du aldrig fick tillbaka Fan dåligt stil Ja det är jättedåligt Jättes, det kanske man kan göra en telefoner på i något annat avsnitt men mm. Det vore intressant att få det svaret faktiskt. Eh äh, det jag, jag tog nog låt där i huvudet som mm. jag på. och så rankar de 10 Personal Jesus. Ja, men det, det, är, det är en bra låt, men han gör en fantastiskt bra version Johnie Cash. 9 mm. Never let me down again. 8 It's no good. 7 Master and servant Det var tur Fem, just can't get enough Nej, sex, new life Fem, fem just can't get enough Fyra, love in itself Trea, policy of truth Tvåa, leave in silence Och etta, enjoy the silence ja, Enjoy the silence, det låter New Order. Ja Men, nej, ingen favorit För mig Ja, Du har aldrig sett dem där Nej, så, nej. Nej, inte in, alls? Nej, inte jag heller. Uh, new Life tyckte det var som bra, men den var inte med på speaking spell, va? Jo. Uh, var den där? Ja, det är förstår låt. Nej, men New Life. New nej, just det, just det. jag tänker på See You. jag kan... Okay, All that. I wanna do is see you. Ja, just det. Är det med på den? Don't enda? you know that it's true? Kan vi kolla i Ja, oh, jag, jag kommer kom inte ihåg. Nej, nej men det, det finns ju de som är fanatiska Depecher terrorister. Det sa jag ändå. Ja. Ja, men de är väl sydda till liksom, så här. Mm. Men ja. Ja. Men Man ska ju och det går säkert, det finns säkert på Youtube att få, få se någon så här riktig riktigt sunt dans. <laughs> så ryckig sunt Ja, ja men det var ju det. Exakt. Jag jag är glada till Ja, lite Ian Curtis. Ja, fast han är mer ja. spasmisk. Lid, lite mer kontrollerad än han har Ja Nej ja, men alltså, det persmod är väl helt... Ja, det är tömt. Det är tömt. Ämnet är tömt på... ...på 16 minuter och Det är det så många också. Mycket bra. Vi får se. Vad nya ämnet, nästa är nästa vecka Moliden. Mm -hmm. <laughs> Från det ena till det andra. Ja, där, du. Var det jag? Ja, inte jag <laughs> okay. Spännande, som alla jäkla ämnen Alltså det, det svänger ju <laughs> Ja det svänger ja, men för, Förra avsnittet var 80-talsradieprogram Nu är det Pärsmod Och sen helt plötsligt Målid Underbart <laughs> det, det, är inte, det är väl lite din hemmaplan? Ja jo, det, det är som eh, min mors förekläde Din mammas gata Mor Mors förekläde ja. Som vanligt det kan man säga att mot... det blir väldigt spännande ja. Tack och hej då.